Orizonturi Roșii Trotoarele și străzile erau pline de tineri palestinieni cu fețele nerase, îmbrăcați neîngrijit, cu degetele pregătite pe trăgaciul armelor lor automate. Din prag însă am fost însoțiți de ofițeri manierați. Arafat, care bea ceai cu Munteanu, s-a sculat și a venit spre noi cu un zâmbet fix pe față. Sunt foarte bucuros să-i primesc pe mesagerii fratelui meu Ceaușescu. A început el vorbind foarte repede în engleza lui cântată și din când în când, stropind salivă în jur, după ce mai întâi m am îmbrățișat și a lăsat două urme clăioase pe obrajii lui Alcescu. Acum suntem în război, dar după ce vom curăța Palestina de sionism, vom avea aici o casă adevărată. Până atunci trebuie să vă primesc în când încolo, s-a tânguit el cu o scuză prefăcută, oferindu-ne un scaun. Am înțeles de la munteanu că fratele Ceaușescu a trimis pașapoartele pe care le-am cerut, a început arafat fără nicio altă introducere. Da, domnule director, le-a trimis împreună cu cele mai bune urări de succese în lupta dumneavoastră. Ele sunt aici, am spus arătând spre două genți, s-am pe care Olcescu le-a pus pe masa lui și le-a deschis. Arafat și-a întors ochii lui de viezure ca să arunce o privire înăuntru, apoi a început să umble cu mâinile printre pașapoarte. Câte? O sută, domnule director! Ce generos! Aceste serviete mă vor ajuta să scriu o nouă pagină în istoria glorioasă a Palestinei, a proclamat el cu emfază, continuând să răscolească pașapoartele cu mâna. Aici e. Munteanu mi-a spus că voi primi și un pașaport american în alb. Acum aveți unul, domnule director, dar dumneavoastră singuri nu-l puteți folosi. Noi trebuie să scriem numele și celelalte date în el, o mașină de scris specială, folosită de americani. Dar nu avem decât o singură mașină de acest fel. Dacă nu aveți nimic împotrivă ca noi să cunoaștem identitatea purtătorilor, atunci puteți primi câte pașapoarte americane vreți. În caz contrar, nu vă putem ajuta. – Frate Ceaușescu este prietenul meu cel mai apropiat, a spus Arafat, admirând pașaportul american. – Eu nu am niciun fel de secrete față de el. – Mai e ceva pentru dumneavoastră, domnule director, am spus eu, schimbând subiectul și punând un plic pe biroul lui. – Aveți aici textele englezești, ale celor mai recente mesaje între tovarășul Ceaușescu, Cater și Begin. – Acest lucru este foarte folositor, a răspuns Arafat cu zâmbetul lui studiat pe față. O să le cercetăm cu atenție." El a răspăit documentele, în mod evident, fără să le citească, apoi a închis cele două genți cu pașapoarte și a explodat teatral. Știu, știu," a izbucnit, gesticulând cu ambele mâini. Știu că eu am întâzia cu răspunsul, dar a trebuit să-l discut cu colaboratorii mei și cu Asad. De aceea am fost la Damasc, să discut propunerea fratelui Ceaușescu." Arafat spune câte o minciună în fiecare propoziție a sa obișnuia Munteanu să zică despre obișnuitele sale discuții cu directorul OEP. Încă de când am plecat din București, a continuat Arafat, am pledat pentru propunerea fratelui Ceaușescu de a transforma OEP într-un guvern în exil. Toți colaboratorii mei apropiați sunt de acord că trebuie să avem propria noastră țară și desigur propriul nostru guvern, dar ei nu pot spune când se va întâmpla acest lucru. Eu știu că fratele Ceaușescu este mereu grăbit... Dar noi suntem în război aici și nu putem acționa atât de repede. Tot ce pot spune este că sunt în întregime de acord cu ideea fratelui meu de a avea un guvern. Aceasta este ceea ce trebuie să-i transmiteți din partea mea. Dar despre guvernul în exil m-am aventurat eu. Până ce nu vom reuși să scăpăm de toți sioniștii din Palestina, noi vom fi mereu în exil. Asta e ce trebuie să-i spuneți fratelui meu. Era clar că Arafat făcea pe prostul și încerca să-l mențină pe Ceaușescu bine dispus, având în vedere vizita sa apropiată la Washington. Dați-mi voie să văd dacă am înțeles, domnule director. Să-i spun tovarășului Ceaușescu că n-a sosit încă timpul transformării oep într-un guvern în exil? E bine, dacă ăsta e felul tău de a zice," a spus el, îndreptându-se spre un telefon aflat pe biroul său. Chiar acum l-am sunat pe Abulut," a precizat când s-a întors. El este principalul oponent al propunerii fratelui Ceaușescu și a mea. Ascultați! Abu Lutf era numele de luptă al lui Faruk Adumi, unul din grupul celor opt, care la începutul anilor 60 a format mișcarea pentru eliberarea Palestinei, pe care ea Arafat a condus-o. Când am sosit în haine tradiționale palestiniene, am putut cu greu recunoaște pe ministrul de externe aloep, el purtând de obicei numai costume elegante occidentale. În stilul său demagogic, Kadumi a început prin a lăuda pe Ceaușescu. Nu vreau să vorbesc acum despre sprijinul său politic fără margini pentru cauza Palestinei. Vreau să vorbesc acum despre ajutorul său umanitar, despre avioanele românești pline cu articole medicale, trimise în secret la Beirut în fiecare lună, despre ajutorul profesional și material al fratelui Ceaușescu, despre consilierii și tehnicienii români trimiși aici, pentru a îmbunătăți cele peste 40 de fabrici și ateliere din Samind, despre poi nicio legătură evidentă, una din șmecheriile sale stilistice folosite, Cadumie a ținut o lungă dizertație despre faptul că între palestinieni și existența statului Israel a fost întotdeauna un antagonism ireconciliabil care putea fi rezolvat numai prin distrugerea Israelului ca stat. Palestinienii au o lozincă formată din trei idei, unitate națională, mobilizare națională și eliberare. Nimeni nu le poate schimba. Nici directorul Arafat, nici comitetul executiv, nici chiar Congresul Național. Și nimeni nu poate adăuga un al patrulea cuvânt, compromis. A încheiat cadumii cu emoție. Eu nu mă voi compromite niciodată, a intervenit Arafat. Nu pot și nici nu vreau. Eu sunt un revoluționar. Mi-am dedicat întreaga viață cauzei palestiniene și distrugerii Israelului. Eu nu mă voi schimba sau compromite. Nu voi fi niciodată de acord cu cel ce recunoaște existența Israelului ca stat, niciodată. Arafat începea să-și ridice vocea. Ca Ceaușescu, el devenea furios din senin. Nimeni, fie prieten sau dușman, nu poate să mă compromită. Arafat a devenit violent cu adevărat și ca dumii a încercat să-l calmeze. Noi știm că fratele Ceaușescu nu vrea un compromis. Cunoaștem adevăratele lui sentimente față de Israel... Știm că el îi dă afară pe evrei din posturile importante ale guvernului. Noi știm că singurul lucru pe care vrea de la noi este să ofere ceva pentru opinia publică. Ceva care să-l facă pe Carter să se întoarcă spre noi. Dar noi pur și simplu nu putem transforma revoluția noastră într-o birocratie. Aceasta este poziția delicată în care mă aflu, a spus Arafat, brusc, rațional. Dar am fost totdeauna adornic să fac vestul să creadă că eu vreau ceea ce fratele Ceaușescu vrea ca să fac. Puteți să-i transmiteți asta, ca fiind răspunsul meu? De aceea sunt aici, domnule director. Acum, dacă am rezolvat această problemă, să mâncăm ceva, a spus Arafat, sărind în picioare și invitându-ne la cină. Ne-a dus într-o cameră din apropiere, mobilată ca o baracă militară. Acolo, Hani Hasan era în așteptarea noastră, Împreună cu un om, a cărui față mi se părea foarte cunoscută, dar nu puteam să mă amintesc de unde. Tu trebuie să-l cunoști pe el," a spus Arafat, punându-și mâna pe umărul meu. Este eroul nostru național, Abu Daud." El mi-a povestit că la ultima sa vizită la București, i s-a dat o cină magnifică. De aceea l-am rugat pe el să o pregătească pe aceasta pentru voi. Toată crema oiepului este prezentă aici." Purtătorul de cuvânt, a bulut creierul său, Abu Hassan, punul său, Abu Daud și directorul său. Știți povestea cu cei patru papagali care erau de vânzare?" a intervenit Munteanu. Nu," a răspuns Arafat. Un bătrân fedă ei s-a dus la bazar ca să vândă patru papagali, care erau niște păsări foarte prezentabile, cu pene frumos colorate. Cât ceri pentru pasărea asta?" a întrebat un cumpărător, arătând spre pasărea roșie. Două punți, a răspuns fedaiul. Ce? Doar nu e făcută din aur. Nu, frate, dar vorbește araba și engleza. Cât ceri pentru cea albastră? Patru mii frate. Ea vorbește și germana. Cea galbenă costă șase pentru că vorbește patru limbi. Înțeleg, a spus cumpărătorul, dar pasărea aceea cu penele de diferite culori. Aceea costă 12000 de punți, frate. Ce? Câte limbi vorbește? Niciuna, ea este directorul echipei. Dați-mi o armă, a spus Arafat cu o prefăcută, înnecându-se cu o înghițitură de mâncare. Trecuse de miezul nopții când am plecat de la sediul OEP. Revenit la ambasadă, am scris o scurtă telegramă pentru București, raportând că discuția cu FEDEI a avut loc într-o atmosferă prietenească și că podanul va pleca dimineața la Tripoli. Atmosfera prietenească era codul pentru cu succes. Ce părere aveți despre faptul că cadu și nu Anet, a fost prezent la discuția noastră cu Arafat?" aspart spart orice Eu nu sunt surprins," a intervenit Munteanu. Una dintre grijile principale ale lui Arafat este de a păstra secretul adevăratului serviciu al lui Anet, chiar și în fața propriilor săi oameni." El a apărut numai la partea protocolară, Cina, și chiar și atunci... Ca adjunct al lui Kadumi, Yasser Arafat a vrut totdeauna să protejeze acoperirea lui Hani Hassan ca fiind unul din consilierii săi politici și avea grijă ca numele lui să nu apară niciodată în legătură cu operațiunile teroriste palestiniene organizate de Hassan în secret. Numai cu ocazia răpirii, în octombrie 1985, a vasului lui la Uro cu 123 de pasageri și 315 membrii a echipajului la bord, numele lui Hani Hassan a fost pentru prima dată menționat în legătură cu operațiunile teroriste ale OEP. Prezența sa la Cairo, după cum s-a scris în presă, demonstrează din plin că operațiile secrete sunt încă sarcina lui de serviciu. Conform revistei Time, președintele egiptean Hasnibu Barak a fost dornic, poate prea mult dornic, să demonstreze că Arafat era un moderat, opus terorismului, deoarece el însuși s-a implicat ca mediator al ostatecilor. Arafat a fost dornic să se conformeze. Lun seara, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi, Hani Hassan, era deja în Egipt. Atentatul Oep asupra Goldei Meir Tare aș mai bea un pahar de scoci, s-a lamentat Orcescu. Pot să crezi că nu l-am întâlnit niciodată până acum pe Abu Daud? După toți anii ăștia petrecuți în Beirut, el a scos o sticlă de scoci dintr-un dulăpior. Îți mai amintești de telegrama despre el, pe care Munteanu și cu mine am trimis-o în timpul vizitei Goldei Meir la București? A continuat. A fost o zi grea pentru noi toți și simțeam nevoia unui scoci și a unei discuții amicale. Evenimentele au avut loc în mai 1972. Munteanu era la Beirut pentru a înmâna lui Arafat un mesaj foarte confidențial de la Ceaușescu. Acesta conținea detalii ale discuției din aprilie cu președintele egiptean Advar Sadat, întâlnire ce a avut loc la Cairo, incluzând sugestia ultimului. Ca el s-a dat să se întâlnească personal cu israelienii ca un prim pas spre pace, la sfârșitul mesajului său, Ceaușescu îl informa pe Arafat că a fost solicitat să acționeze ca un mediator secret între Egipt și Israel și că în câteva zile va avea discuții secrete la București cu primul ministru al Israelului, Golda Meir. Aceste știri i-au făcut pe cei de la sediul lui Arafat să fie de mânie. Vineri, 5 mai 1972, îndeplinea funcția de șef al DIE. În jurul orei 4.30 după masă am primit o telegramă de la Beirut care făcea cunoscut faptul că patru arabi au plecat din Cairo cu destinația București în scopul de a o asasina pe Golda Meir când ea va merge la sinagoga unde urma să asiste la un serviciu religios în acea seară. Chiar cu câteva minute înainte șesc cum a chemat să-mi spună că tocmai terminase a doua întâlnire cu Meir discuțiile lor cu ușile închise, totalizând acum 14 ore și că ea era gata să facă o plimbare până la sinagogă. Ceaușescu era entuziasmat, imaginându-se deja în postura de mediator în Orientul Mijlociu și probabil primind premiul Nobel pentru pace. Dacă informația de la Beirut era corectă, era deja aproape prea târziu de a mai face ceva. Eu am verificat imediat centrul electronic de observare pentru a obține noi informații de la microfanele generos plantate de securitate peste tot, în jurul lui Meir, în casa rabinului șef, dr. Moses Rosen, în sinagogă și în curtea acesteia, dar nimic suspect, nu a ieșit la iveală. Nu mai era timp suficient pentru a alerta securitatea și armata, care răspundea oficial de securitatea lui Meir. Lanțul birocratic și armata și tărăgăneala sistemului militar românesc nu erau compatibile cu o acțiune rapidă. Am hotărât, deci, să folosesc întreaga putere umană a unității antiteroriste a Dieului, care era ținută într-o continuă alertă pentru a preveni atacurile asupra sediului DIE, a ambasadelor române de peste hotare sau a avioanelor comerciale. În jurul orei 5.30, patru arabi au fost surprinși, împresurați și arestați, pe o stradă din apropierea sinagogii, fără ca ei să fie avut posibilitatea de a-și folosi mitralierele sau grenadele de mână. Toți aveau asupra lor pașapoarte egiptene. Câteva minute, o pune că a opus rezistența armată. Dar înainte ca să părăsesc biroul său, Ceaușescu s-a răzgândit. El nu dorea niciun fel de publicitate care ar putea compromite Bucureștiul ca viitor loc de întâlnire dintre Golda Meir și Sadat. În jurul orei 8 seara, arabii au fost fotografiați în secret, în timp ce luau parte la o cină somptuoasă, cu icre negre și șampanie în casa de oaspeți a guvernului. În dimineața următoare, au plecat din București cu un avion comercial. Au trecut lungi până ce die a reușit să identifice pe conducătorul grupului terorist implicat în operațiunea Meir cu ajutorul fotografiilor secrete ca fiind Abu Daoud, cel ce fusese și comandantul atacului terorist din 1972 asupra echipei olimpice israeliene de la München. Numai atunci Die a înțeles că tentativa de asasinare a Goldei Meir era pusă la cale de către OEP. În acea zi de mai 1972, pașapoartele găsite asupra teroriștilor arestați l-au convins pe Ceaușescu că Egiptul fusese instigatorul tentativei asupra lui Meir, dar a decis să păstreze secretul față de aceasta. El m-a trimis pe mine să o însoțesc pe Meir în plimbarea de la ambasada israeliană la sinagogă. După serviciul religios, ea a văzut miile de oameni ce s-au adunat în fața sinagogii în dosul gardurilor securității. Toți erau tăcuți, speriați că ar putea fi luați de acolo cu brutalitate dacă îndrăznesc să-și deschidă gura. Când Meir a venit mai aproape, ei au început să-și scoată pălărioarele ascunse și privind cu grijă în jur să-și le pună pe cap. Deși iar mulches, nu sunt interzise în România, purtarea lor pe cap cauzează încruntare în jur. Meir a îndrăznit un șalom-șalom, a răsunat răspunsul entuziasta miilor de voci. Cântece ebraice s-au revărsat atunci ca o demonstrație spontană de afecțiune. Când Meir s-a îndreptat spre mașină, avea ochii în lacrimi. Înainte ca Meir să părăsească Bucureștiul, primul ministru Ion Gheorghe Maurer, un vânător pasionat, mi a dăruit o uria blană neagră de urs la ceremonia de rămas bun. Clipind către ea Ceaușescu a sugestionat cu prudență că acest trofeu poate să simbolizeze pielea pe care ursul era gata să-și piardă în conflictul din Orientul Mișlociu. În acea zi, Ceaușescu a lansat ceea ce va deveni una din strategiile sale preferate pentru a-i câștiga pe conducătorii occidentali, folosirea unor glumene vinovate antisovietice. În 1972, a declarat Orcescu, Bărbosul a izbucnit orbește, când a aflat că s-a dat, s-ar putea să o întâlnească pe Meir. Ura împotriva Israelului este literalmente în sângele lui, a adăugat Munteanu. După ce i-am transmis lui Arafat mesajul tovarășului despre o posibilă întâlnire s-a dat Meir, el a făcut mai întâi o criză de furie, dar apoi a devenit bolnav. Ce crezi despre mesajul lui Arafat pentru tovarășul?" a întrebat Olcescu curios, privind la Munteanu. Probabil că vom constata curând, Oepul față de vest va deveni un joc de uite popa nu e popa, l-a încheiat munteanul profetic. Arafat mai practică și acum jocul de a nega astăzi, ceea ce a dat de înțeles ieri. Descrind discuțiile pentru problema păcii în Orientul Mijlociu, ce au avut loc în ianuarie 1986, între regele Husein al Iordaniei și Aser Arafat, care a fost însoțit la Aman de către ajutorul său, Hani Hassan, presa americană, a scris că Arafat a ieșit de la o întâlnire de dimineață, dând de înțeles că era gata să accepte cele două rezoluții ONU. Considerate a fi foarte importante pentru eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dacă Israelul acceptă mai întâi ca o conferință multinacională să supravegheze discuțiile. Arafat a fost de mai multe ori la un pas de acceptarea celor două rezoluții ONU, Capoy seda di no una poi